أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا فی غینت مم ما تدعون الی وَفِي آذَا لِنَا وَقَرٌ وَبِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَعْمَلْ إِنَّنَا مِلُونَ مَخِقِ اللَّهِ جَلَّهِ جَلَالُ هُو کافرانو ده عراز متعلق مسئلہ ذکر قرآه موخه لګل زدا ګورم ممکن کتاب دی فهم لا اسمعون دی رازکه کیچ دی په سماد قبول سره اغه اوریدل نه کوي نه ځدی وجه دی پيدا نه اوچتای او دی کاپرانو هم داګه اقرار کړو دخلین سر خبره وکړلې و أغال الله جل جلاله ذكر كي نو الله برمي وقالو دي عرازم كرد دي و دي ويلي دي قلوبنا في أكينتين قلوبنا زلو نزمونجا جدي في أكينتين ففردو كي دي مما دا داوتنا داغ توحيدنا تدعونا إليه شتا منغرا بليغي تا نزمونجا پزلو پر دي, دي. نو بازی وای دی استه زاکولا و نه حقیقتن د دې د کفر د وجنہ الله جل جلال هو د دې زړونه اړولیو زلو له جدی اورېدل نه کول اورېدل د قبول نه کول او کفر زلو لکه اخو ان د تا کفر د وجنہ فلما زغ از الله قلوبم هر کله چې دی کاګ شو او وګونو باندې شه زلت نه کوزو نه الله جل دی خدری زلونم کاګکلو او الله جل جلال خددی پزلونو کی اغه کفر مضبوط کو زکه چې دی ځان ل ایمان نه خو ها کفرې خو جده چا کم شي خوغي الله هو خو صحیح ذات دی دنیا کې اختیار ور کړ دې سو کې مجبور کړې نه دی نو چې دی کاګش نو الله ولم زړونه والو بل زکرازی فلم ما زاو الله قلوبهم <تصفح> ان الله له لاې ورکړ چې په کار چېدي اوې او زلت ې خبره کو شوي الله به ل ل ک ک او دل کو وقالو کلوبونه في ااک د تمې ماتهونه الی وفی زانانې نه وقرون او په غګونو زمون کې وکرون وقر ساامغ کوونوالی ته نوستا خبره ناروو اور ده اندال نو جستہ خبره اناورو نو استاد دعوت قبلول نہ ساده دعوت په نسبت سره موږ د خبره خبر موږ سره ډور نه کانو یو اور ده نو قبلم یمنا نوزله تم نو کوزيږي زله پم سوچ نه کئ زم خبره اغدا وکړه او درم ومن ممبنه نہ و بنه حجاب او دا اصل وجدا چې دا کې د وژن د کډو خبری نسته خبر او ورځې ژوند زمونږه دا غي نه باندې یا سلوج زده چې و من بین نه و بینه که حجاب ست او زموږه زمونږه په مسکه پرده لګوي کې تم غاډو وینو نه نه پرده خو زړند نه نه خو دلته مراد پرده نه اغا, اغا حجاب او پرده د اختلاف د دین ته یو سیټ کې یو دین کې همګ په بل سیټ کې په بل دین کې ستا او زمون په مس کې اختلاف دی ستا او زمون په مس کې پرده د اختلاف د دین د اختلاف اختلاپ دی مونږ ستا په دین نشو چلے دي او ته زمون په نظام نه نشې ځکه ستا په زمون په دین کې شرک ته ستا په دین کې توحید خبر ځان ته نه فاعمل اننا عاملون فاعمل په خپل طریقې باندې عمل کا خپل دین باندې خوشاله شو د دې اعتراض اظهار ستا دین نه نه بالکل خبر ځان تا دا ای راز اظهار دانه چې نبی الله اسلام ته استاد دین خري هرت په خپل عمل کو نو فعمل ته عمل کو په خپل دین باندې اننا عاملون او مونږ یقینا مونږ چې په خپل طریقو په خپل دین باندې عمل کوونکی ورپسې قل انما انا بشر مثلكم يو ها الیه پیغام را دي په خپل منصب بیان کا انما انا بشر یقینا ز چې ما زو بشر ما یو انسان ما مثل کوم په مثل لستاس دی نبی علیه السلام دا یو اشکالو چې ته زموږ په شنه انسان ته پیغمبر څنګه کېد شي او دا اشکال د دې غلطو زکه انسانیت نه پيدا صرف انسان کولیش خبره دا خبره دې دې ز هم غلطه او زم خبردار چې سمره پیغمبران الله را لګلی دا اشكال لري ټول بشرو انسانان او درې ما خبردارمخه کې الله وم سپاره کې هم تیر شو الله تعالی ویلو کې چې مونږه دا پرشت ګرځولې نو بیا به مونږه په خلق نور خل تر واسطه زه که دا پرشتي نه خو استفاده کولې نشو بیا به دا وګوره کې انسان را لګلی مو به پیدا غستې وا مونږ د په خبرو نه پوي خبردان دا زمونږ د جنس نه نه د په خبرو نه پويګو موږ سره مناسبت نشته الله که کوم پرشتم پیغمبر ګرځولینو بیا به انسان جوړو د دې په تزمو پہسان یو بشر نو گویا دا د هغه جواب ده ان ما نه بشر مثلکم استاسو پہشانی یو بشر خدای اختیارات زمو سره تاسو چې کوم معجزات مطالبه کوي ها زمو سره نشته عذاب په تلوار غوړې هغه زمو سره نشته زه انسانم استعجب شن ها زمات تخصیص په دې سره د الله پزیلت په دې باندې راګړې چې زماده طرف ماتا د الله د طرف وهی کیږي ال... او عدالت د طرف حکم کیږي وهی راضی په ما باندې او وهی د سره زي انما الهکم اله واحد د دې خبره وهی راضی چې یکنن اله اس تاسو عبادت د مستحق تاسو لپاره اله واحد اغه اله یو دې فستقیم اله تاسو برابر شه د اغه یعنی د اغ دینته دا ده شرک پریده ده اغا توحید اختیار که د بوتانو تکتا برا که دل پریده ده اغا اطاعت اختیار که فستکی مویله اغا تا برابر شده د خبری ما توحید که زنوری داوینه کن وست آفیرو او الله نه نبخن وواله د خپل شرک چی کمم کلده دا ده پا اللہ ماب که وویلو او حلاکت د ده پارد شرک کونک کو. نو دی آیاتونو که او زه بیا تاخيره کیوم الیذین لا یاتون الزکات دکه وکړه بیا تاوم الیذین الله پرمایو حلاکت ته مشرکان لپاره کم مشرکان لپاره الیذین لا یاتون اون... یا الزکات چې زکات نه ور کوي و هم بالاخره ته ا هم دچې دی بالاخره ته په باندې هم کافیرون هم کفر کون کی زکات هم نه ور کوي او په اخرت باندې کفروم نو یو سو اشکالات په دې آیات راضیه وشکاله چې دا صورت هو مکی ری اودې کې زکات تذکرہ د حالان کې زکات مدینه کې راغله نو جواب دله چې او زکات چې کوم ترتیب او نصابونو هغه ستل ورکولو هغه مدینه کې خپل نفس پر ضیعت مکه کې راغله په عمل پی اوداګه نصابونو تفصیلات هغه مدینه کې نبی اسلام باندې یو خبره دې خبره دا چې دلته کې په دې آیات کې الله جلله جلال هو د مشرکانو باره کې و چې دی ذکات نه ورکئ هلان کې ټولو کې لوی حکمشی دی مو د ایمان پسې نو دا ویل په کارو چې دی موز نه کوې د مشرکان نه کوي مو نه کوئ نو اصل کې مک ک مشرکانو کې دغه عربو خلکو کې څخوتو او ډیره ورکله بیا کولا خو چې کوم خلکو به ایمان راړونهدي مشرکانو به بیا د ایمان دوجه چې زمونږ دیې پرښونه اغته بیا ورکله نه کوه د دې وجې دې ورکړنه کې الله پرمه زکات نور ورځې ادرم اشکال پدی باندې دار د چې مشرک باندې هم زکات شتا مشرک باندې مست احکامات شتا الله پرمه چې دې زکات نور کا په آخرت باندې کابلې پر هلاکت ذکر کوي داغه الله دو جه ذکر کړي یو د دې چې زکات یې نور کا د چې کفر کړ خبر ده نو مشرک باندې زکات شتا نو دا یو اختلافي اوس مسله ده د علما او چې کفار چې کوم پروي احکامات ایمان خوراڑی راړي د هغ خو مقللب ې او چې ایمان نه دی م نو آیا د موز او د ذکات مقللب دي او که دي نو یو ګرف د ولما او دا دی هغ ی مقللب ې او هغ داسې قسمه تونونه پیش کوي خبر ځ انت راله لم نه هلته نسیپاره کې بمر را شي چې دی نهته پووسې شودي بهوجه بایدیانې لم لکو من مسلین مونږ سکر کې ځکه را جهنم کې چې مونږ موز نه خبر انترله که نه د یو ګروپ د علماو پرمای د مکلب دی دي ایمان مکلب دي ایمان را نړو راګی ځان لس زادا او د ان د دې ځان لا سزا ده او جمهور علما د دی قایل دي چې کفار د دې شیزونو مکلف ته خو په شرط د ایمان زرمخ کې به ایمان لاړي د ایمان نه بغیر د موز مکلف نه دي ځکه دای موستین نه دي ای زکات صحیح نه دی رای حج صحیح نه دی نو د دې شیزونو خو په شرط دو ایمان سره الله وی زکات په نور کو نو څه مطلب د دې د پرحلاکت چې زکات نه ورکی حلاکت ته دې پر یعنی حلاکت زکات نه ورکی یعنی چې مخ کی ایمان راړي او بیا زکات ورکی د کماکه کې سخاوت نه کاروالي وی دې د پر زکات الله وی حلاکت ته چې دې د پر زکات نه ورکی چې مخ کی ایمان راړي او بیا څهږي زکات ورګي جمهور مسله دا چې ایمان نمخ په دې باندې نماز زکات وغيرها نشه دا پښتا او بشر د ایمان سره مخ کې به ایمان اگر اډي او دل تمدق مقصود د زکات نورګي یعنی چې ایمان راډي په حکم باندې عملو کی ضرورت ته و هم بالاخرته هم کافرون او دې په اخرت باندې هغه کفر کون کړي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات او ګره بیا د نوکته ساته الله له کافر برکی وې نو چې مسلمان اين ایمان راڑی بیا بیا ورکی الله حلاکت تایی چی ایمان نراری و زکاة نورکی ایمان دی راڑی چی چې چی نه اینا ورکی سمرلوی جرم دی بارانو نو کېدل کیدل روستو کیدل تو پانو نو گلی دردک او الله ورپسی پرمایی این اللذین آمنو و عمل الصالحات یکینا ناکسان چی ایمان رول دی اونیک عمل کی لهم اجرن دید پار سواب دی ممنون ایمان مطلب هم بیان چې عملي صالحات پیغمبر په طریقه باندې چې نیک اعمال کړی سمره پیغمبر کړی کم وخت کې کړی د دې لپاره اجر د ثواب د غیر ممنون, ممنون ببانا غیر ممنون بونه غیر مقتوع چې نه د کټ کلي شي دیو معنا دا چې کوم ثواب او نعمتونه د جنته کې کټ کیږي کی نه هغه انسان ته مسلسل ملاوي خبر ده د الله کوره واقعي کې بمراشي اور زیب او ځای په زی بیان باید لاظینو ااکټ کږ او دوی مطلب داې چې پر اجر اجرهیر ممنون د مکتوب دنس عمل او ایمان ایمانې راړی عمل کو کو ایک بیمار شي خبر د انداله نو چې ترڅو پورې دی بیماری او په صحت بیماری کې د کمو کوو عملو نه پات شو نو تر روان سیحته پورې دککه عملدلله لیکلی کږي که د در سکناوس په کورپوتې بیمار دی در سوه میلا پر از موی کوو نه په لیکل نواپلوس ن شي کول نواب په لو ثواب ملایږي جنازه کوله اسنشي کوله جنازو ثواب ملایږي چې ایمان او نیک اعمال کوي او د دوران کې د بیمار را بیمار شي نو دغه ثواب کټ کیږي نه لکه څنګه چې حدیث مبارک او کرامغلی دي پرشت ته حکم شي چې دلیل کل کوي درس دی دې باندې بس کو دي آیات مبارکې وکالو کلوبنا فی اکن معرفت القرآن یو وکيلي کلي دا, دا مشرکان لجمو د بیت الله سورته نبی صلی الله اسلام سلم یو اڑخ کې ودي خپل کې سلام کړ یو سړی مو ګرر کچېره دا نبی صلی الله علیه وسلم یاد کچې دی اڑول غواړي د خپل دین او بیا خلاصه دا چې او اغلړو نبی صلی الله و سلام په سي دي مشرکان او قتل ویلې ګل اغه وي د سره خبره کومه چې د دی خپل دین پرې دی نو بیا نبی صلی الله و سلام دیر واره کته غواړي چې مال نو طالب مونږ ډوره مال را جمع کو چې تبه ټول مالدار انسانې کته غواړي حکومت نو مونږ بطول حکومت د سرداری سرداري بتاله درکو کته غواړي بادشاهت نو د ټولو بادشاه به زمونږ تشي او کته تا پریشانی تابانه سجن وغيره نشوي او تاسو مجبور کیدې خبرو ته زمونږ د بوتانو بدوه نو مونږ په پیڅه راغونډ کوتاله به علاجو چې د ټولو خبرو کوي نبي اسلام او ته خبر ختم شو اغه و او نبي اسلام بسم الله الرحمن الرحیم آمین تنزیل من الرحمان الرحیم اج دی زتررس د فان اعرض فکل انذرتکم صاعقه مثلا صاعقه د عاد و سمود کدی اهله مکه اعراض کو نو دی د و پیغمبر چزتا سرم د عذاب نه سنگ چ عذاب د عاد و سمود یان وغو بس رنگی بدل شه ای دهبط وجد حد پیغمبر دی او بیا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دینی قبول نکوه حال او بیا دی واپس راغې چې کتل مشرکانو اورنګي بدلو او مشرکانو ته و چې ګوره د تاسو ته یو خبره دا سړی چې سوي نه د دی نه جادو دی نه کهانته دا هکلام دې دا قبول ک خبر ده تعالی نو اغه ایعراض وکړه وته و ګوره د چې له ما کچره په نورو عرب باندې دې غالب شو مغلوب شو خبره ختم خبر ده تعالی کنه خبره ختم شوه بس غوی پی غالب شو دی وجهې خبره ختم او که پی, پی غالب شو خبره ختم او خبر خبر خبر خبر که دی پې غاب شو نه د بعد ساعت ستاسو بعدشااعت ځکه دا د مکې او سړی دی خبر د انتالله د دغه وختېدي قالوفی فی نه تم ماته د چې کم مې خبرې کوې دا چېې مې خبره ک کوې دینا زمونږ دغه باند سري په زلوونه باندې پر دیدي غګونو کې نو بهر حال د خبره هغ ونه منله حالان کې اغ دعوت ورک چې دا سړی هغه تسلیم کې م د پور د چې د بسم الله الرحمن ها وقالو وقالوا ولذئ ذي قلوبنا زمنه چې دی فیاقین لا تل دی کړې ممدہ سنا ته دونا ایله چې تمبل یغه تا وفیاذان نو په وګونو زمونږه وکرون درن والده کونوالده ومم بینه بین وبینه کا زمونږ په مسجد اوستا په مسجد حجاب پرده اختلاف دی اختلاف دینی دی فعملت عمل کوا په خپل طریقہ په خپل دین ان نا یقینا موږ چې عمل کوي په خپل دین او طریقہ قلوا پیامبر ان انا بشر مثلكم يقينا زج ما بشر مثلكم زي و انسان په یو حله یا چې وهي کول شیماطان نهما اللهو کوم میله واحد چېکنن ال <سؤال> ستاسو مستعدق د عبارت داسو الله واحد الله یو دپقت ف تقيم وله برابر چغته وستا وفرو بخه واړی غنا ویلون حالاق تیل مشرکن دپار د مشرکانو الذينا مشرکان لا یاتونونه ذکه لا یتونونه ذکات چې ذکات نهرکئ وهو موود چېدي بخرت ې پخت بندې هم کافرروونه همکو پر کوون کدي ان امانو چیمانی روڑ دے واملو سالی ہاتھ او کئی نیکی کڑی دینے کے لہم دوی دپارا جنن سواب دے غیر امامو انچے ندے ختم دنکے ندے کٹکی دنکے الحمدللہ رب العالمین ونعاقبت المتقین وصلاة السلام على رسول محمد وعالیه وصحاب جمع اللہم محجن وحدی بن عجال صلو اللہم زیرنا بذین افرامان و جلنا حضرت محجن وردش قلقین وصلاة اللہم صلو اللہم صلو اللہم صلو اللہم صلو اللہم